היפופוטאם! יודה קארט קארטי שחיוק עם הג'ינגר שכתב אפרים בודניוק שלום לכולם, כאן יהודה בודניוק נכון, נמאס לכם ממני! כמו משה בדש אני! אבל היום אני רוצה לספר לכם על היודה קארט שמאפשר לכם לבצע שיחות לחו"ל ותעריסים מוזלים למה כדאי לכם לחייג דרך יודה קארט? ראשית, בלילה הרבה יותר זול לחייג לחו"ל ביודה קארט תשאלו למה! למה? כחושך, אני לא רואה שאתם מתקשרים! כרטיס החיוג עם הג'ינגל שהלחין אפרים בודניוק בחרו את המסלול המתאים לכם! מסלול יוד המשפחתי! תעריף מוזל לפי קרבה משפחתית אליי! לדודה שלי המעצבנת חסי מחיר! לאחותי שאף אחד לא מתקשר אליה! זה חינם! אתה גם מקבל מענק אם אתה יוצא איתה! יוד הקארט כרטיס החיוג עם הג'ינגל ששר אפרים בודניוק ויש גם כרטיס חיוג חדש! למה צריך כרטיס חיוג? נגיד מישהו עשה סלט במדבר ואחר כך דיבר בטלפון ונכלך את כל המקשים בשמן זית אז יש לך כרטיס כזה מפלסטיק גזור בצורת אצבע ואתה מחייג איתו הצטרפו עכשיו ולא תצטרכו להצטרף אחר כך שיקר בחוץ לא נעים יהודה קארט, קרט, כרטיס החינוק עם הג'ינל שגרס אפראי בו לקרוב, יהודה קארט, גם ברשת הדיגיטלית קניתי שעון דיגיטלי, אז אני אחבר אותו איכשהו עכשיו חבר'ה, קצת רצינות אתם בטח מטילים ספק באמיתות הפרסומת הזאת, או בכלל, אנשים חושבים שזה איזה מערכון ולא מתקשרים. לא יודע, יש שמועה בשוק שהמוצרים שלי זה ככה סופרדרינק. אבל אני אדגים לכם עכשיו את המערכת. אני אצלצל באמצעות היודה קארט לדודה שלי בווינה, שזה תעריף מוזל להזכירכם. בבקשה. חוץ לארץ, זה מספר ארוך. טוב, תפוס אצלה. אבל למזלכם, הכינות מראש דודה, שכבר התקשרתי אליה. הנה, אני מוציא אותה מהתנור. נו, איך שומעים? תם, ממש פה בארץ, אה? מה, מה אתה מטורף? אשתי סופרדרינקס, זה יעבור לך. אפשר לטעום, אפשר לטעום, קדימה. רק ביודקה, רק איתו.